Och välkomna till en sändning från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 megahertz. Idag är det lördagen den 13 juni 2009 och klockan har passerat 14.00. Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdagen den 18 juni klockan 20.30. Jag heter Arne Boström och med mig i studion idag så har jag David Long och, och David Märkqvist. Ja, dagens program kommer i självfallet att domineras av Europaparlamentsvalet. Rätt mycket siffror och en del synpunkter, både våra och andras på valresultatet. Vi nådde ungefär så långt som jag hade hoppats. Men så här i efterhand så måste jag erkänna att det känns nog lite surt att vi inte kom ända fram till en plats i Europaparlamentet. Men jag tänkte att vi skulle börja med överfallet och misshandeln av Martin Kinnonen och hans sambo. Och ni uppmärksammades av DN i måndags under rubriken på nya stygnet SDS presssekreterare misshandlad. Det står så här då fem personer slog ner dem och sparkade på dem tills väktare kunde avbryta misshandeln. Och det här fortsatte då på onsdag så kunde man läsa två begärshängtade för SDS misshandel. Två unga kvinnor begärdes på tisdagen häktade misstänkta för helgens misshandel och det står längre ner i Camaroklagaren så var det 10-12 personer inblandade i misshandeln och åtminstone ytterligare minst 5 personer kan komma att gripas. Motivet till misshandeln tros vara politiskt. Sen på torsdagen så hade det gått ännu något längre och då hade alltså två kvinnor häktade för SD-överfall i rubriken. Två unga kvinnor häktades på onsdagen av Södertörs tingsrätt. Kamma upplagare Jens Nilsson ville ha kvinnorna häktade som på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel och det gick tingsrätten med på. Och det här är väldigt intressant för att här kan man ju äntligen hoppas på att det ska kunna bli några fällande domar för såna här politiska överfall. Och det ska bli väldigt intressant och följa rättegången och vi får väl rapportera vad som händer i kommande program. Sen har jag också noterat att Den här veckan i samband med de här tenniskravallerna i Malmö i mars så fick man ju på TV se då en person som hoppade på en polisbil och sparkade sönder lite olika saker där och nu har han faktiskt dömts till ett skadestånd på 130.000 i tingsrätten eh och han får därmed betala skador som även andra deltagare i bråket orsakat Intressant tycker då en vice chefsåklagare. Deltar man i ett våldsamt upplopp kan man bli betalningsskyldig för skador som folkmassan orsakar. Han döms dessutom till nio månaders fängelse för våldsamt upplopp. Och man noterar att enligt rätten är det bevisat att han är den maskerade person som på filmbilder från kravallerna står upp på en polisbil och sparkar sönder blåljusen. Och det här är väldigt intressant för beviskraven i tingsrätten brukar vara ni tycker väl hårdare. Mm. Och att man nu äntligen har klämpt åt den sån här vänsterextremist det tycker jag är mycket mycket positivt. Mm. Eh, ska bara nämna där i samband med misshandeln där ute av kinonen också att eh, det ska ju, enligt uppgift ha bekräftats av eh, vittnen att man har skrikit eh, politiska föreläggningar då. Så att eh, ja, att eh, att det rör sig om politiska motiv det är väl ganska så ja, det har mörkt då. Ja, vi stör det. Jo, det har vi ju märkt ju tidigare misshandelsfall också. Sen när det gäller just antalet personer som var inblandade, det var ju innan några år sedan stod det fem personer och i den andra att det var ett tiootal. Jag har läst ute där en notis där det stod att det var mellan 15 och 20 personer som deltog i misshandeln. Och jag har själv inte pratat med Martin Kinnunen sen det här så att jag har inte kunnat höra några första ansuppgifter och Martin Kinnunen var heller inte närvarande på valvakan på grund av det här. Mm. I samband med detta kan man ju även nämna då att eh, vi har en nyhet från STQ-tidningen då. Eh den 10e eh juni. Där står det så här att politiska partior partier måltavlor för eh, vänsterextrema. Eh under EU-valrörelsen gick vänsterextemister till våldsamma attacker mot Sverigedemokrater, Moderater och Folkpartister enligt tidningen HD. Säkerhetspolisen uppger för TT att våldet motiverades med att de utsatta partierna uppfattas som arbetarförräntliga. Förutom Sverigedemokraterna där bland annat SD:s ordförande Erik Allfist, eh partiledaren Nils Måkesson samt presssekreteraren Martin Kinnunen och hans sambo utsattes för olika typer av brott, drabbades även regeringspartierna av både misshandel och skadegörelser. Ja. Så var det med det. Japp som sagt vi kommer återkomma så fort vi vet någonting om vad som händer under rättegången. Ja, nu ska jag veda David Lund och ta tag i Åkesson's väckobrev. Jag har fått vänta på det ett antal veckor nu. Ja, precis och det är just det som Åkesson börjar med att be om ursäkt för. Eh, det blev inget väckobrev under valkampanjen. Det har inte hunnits med helt enkelt skriver Jimmy Åkesson. Jag har befunnit mig på resande fot sedan mitten av mars och därför inte hunnit med mycket av mina vardagliga sysslor. Allt fokus har legat på EU-valet, vilket jag vet att de allra flesta av er har full förståelse för. Och då börjar jag med 1300 mil genom Sverige. Jag har för bara några timmar sedan återlämnat den hyrbil som tagit mig, Sven-Olof Sällström och Erik Ankqvist, drygt 1300 mil kors och tvärs genom Sverige. Vi har besökt ett 70-tal orter över hela landet där vi mött väljarna öga mot öga på gator och torg. Det har varit en spännande och på många sätt trevlig resa. Vi startade på måndagen den 4 maj i ett ruggigt Ljungby, Kronoberg, Småland och avslutade i fredags i Tumba inomhuscentrum. Målet med vår resa var att nå ut lokalt, främst genom lokalpressen och det lyckades vi med. En del av den mediala uppmärksamheten har vi redovisat genom turnébloggen men det mesta har vi inte ens själva tagit del av. Norra 100 tidningsartiklar och inslag i etermedier har det blivit. Miljoner väljare har uppmärksammat vår turné. Och så har vi mött tusentals människor, de flesta trevliga och positiva. Under turnéveckorna har vi kunnat följa hur valtemperaturen sakta höjts i takt med att valdagen närmat sig. De första veckorna var intresset lågt och inga andra partiers företrädare syntes till. Sista veckan pratade alla politik och de flesta partier var representerade på torgen. Vi har, som ni säkert redan känner till, stött på en del tråkigheter också. Personligen fick jag offra en ny kavaj och ett par glasögon i samband med mötet i Linköping. Turnébussen fick plåtskador efter vårt framträdande på Särgels torg förra måndagen. I båda fallen greps gärningsmännen så vi får hoppas att rättvisa skipas vid vad det lider. I Sundsvall utreds de poliser som skulle ha varit på plats vid vårt möte för tjänstefel eftersom de engagerade sig åt något annat mellan unga vänsteranhängare gav sig på både Erik Almqvist och vår utrustning. Det bör dock framhållas att vi bara tvingats avbryta ett enda torgmöte på grund av störningar från vänsterextremister. Det var på Gustav Adolfs torg i Malmö redan andra turnéveckan. I övrigt har vi följt vårt program även om det vid ytterligare några tillfällen varit på gränsen. Uddevalla är väl det mest bisarra exemplet där motdemonstranter från Rättvisepartiet Socialisterna tilläts stå cirka 10 meter ifrån oss och vråla med egen högtalarutrustning. Jag vill tacka Svenne och Erik dels för trevligt sällskap under fem veckor, dels för att ni är förvaskat bra. Jaha, på det så tycker jag att det är dags för en pausmelodi. Minte vara sant, det hur folk berättar att du skulle ha någon annan kär. Det vet väl att jag är för dig, det är rätta. Inte bryr jag mig om vad folk går och skratta Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på att du men någon annan skulle kunna bedra mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på att du någon annan skulle kunna hålla kär. Men tänk när vi stod här om kvällen, kystes i tambuen. I lovat varan er vi kärlek, er vi tro Men sen när jag ringde, då slängde du på luren Och sa att du med någon annan ville se ta Men det tror jag inte på, nej det tror jag inte på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 Men det hjälper nog inte att du står här och lipar och kroter Och lovar och svär att du aldrig mig ska bedra För det tror jag inte på Nej, det tror jag inte på En flicka som sviker kan göra allt om igen Så, det tror jag inte på Nei, dig tror jag inte på Ta en chans och försök Med någon annan igen, lilla vän För dig tror jag inte på Nei, dig tror jag inte på En flicka som sviker Kan göra allt om igen Så tror jag inte på Ja, han är lyssnad till Radio SD. Ja David, du kan fortsätta med Jimmys brev. Ja, han skriver då om valresultatet, 200%. Några hade säkert väntat sig mer av valnatten, även om alla jag hittills pratat med är mycket nöjda med vårt resultat. Vi ökade med 200%, kan man vara annat än nöjd? Visste det så att en del av våra sympatisörer i rikspolitiken valde att rösta på Piratpartiet den här gången- men huvudförklaringen till att vi inte nådde hela vägen fram är att våra kärnväljare inte röstar i EU-val i samma utsträckning. Det visste vi redan när vi planerade den här kampanjen för drygt ett år sedan- och det tog vi hänsyn till när vi satte upp vår målsättning. Hundratusen röster sa vi då. Det skulle kunna räcka till fyra procent och ett mandat. Vi fick drygt hundratusen röster- Planen håller således även om det höjda valdeltagandet gjorde att vi inte nådde upp till spärren, jag är mycket nöjd. Etablissemanget verkar inte riktigt ha bestämt sig för om de ska se på vårt resultat som en framgång eller som ett misslyckande. Själklart skrämmer den konsekventa underskattningen av oss i opinionsmätningar slag på den politiska eliten, men krystade försök att utmåla vårt resultat som en tillbakagång har gjorts från flera håll. Bland annat jämför man med Landskrona där vi fick över 22% år 2006 men bara 9% nu i EU-valet. Denna jämförelse har gjorts i bland annat Sveriges Radio Studio 1, SVTs rapport och TV4s nyhetsmorgon. Problemet med den jämförelsen är att den är fullständigt irrelevant. Siffran 22% kommer från kommunalvalet i Landskrona och är naturligtvis inte ett dugg jämförbar med vårt resultat i ett EU-val. Sanningen är den att vi ökade med 3 procentenheter i landskrona jämfört med förra EU-valet från 6 till 9 procent jämfört med riksdagsvalet 2006 om man nu bortser från att även den jämförelsen är av tveksam relevans var det en ökning från 7 till 9 procent. Detta påtalade jag för övrigt i min intervju med Rapport men av någon anledning lät man sin egen tes stå oemotsagd i det inslag som sändes. Sanningen är den att vi ökade i samtliga kommuner Sanningen är den att hela etablissemanget nu förstått att vi är på väg mot riksdagen med stormsteg. Tack alla ni som röstade sverigevänligt i söndags. 100.000 tack. Och så avslutningsvis om Blekinge. Jag kan förstås inte låta bli att under egen rubrik påpeka det faktum att mitt eget hemland var det mest svärgedemokratiska i 2009 års EU-val. Nästan 8% av väljarna i Blekinge röstade på Sverigedemokraterna. I min hemkommun Sörvsborg röstade 10% på SD. Det är båda gott inför kommunalvalet nästa år. Sverigevänliga hälsningar, Jimmy Åkesson, partiordförande. Ja, det var alltså Jimmy Åkessons senaste veckobrev. Nu tänker jag be David Bergqvist att läsa partistyrelsens tack till väljare och vallarbetare och det finns på vår hemsida. Mm, ja precis. Eh, tack till alla väljare och vallarbetare. Sverigedemokraternas partistyrelse vill tacka alla partiets väljare som gick till valurnorna och lade sin röst på Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet i söndags. Partistyrelsen vill också tacka alla hårt arbetande valarbetare runt om i landet som står bakom partiets framgångar. Sverigedemokraterna ökade med 200% jämfört med Europaparlamentsvalet 2004. SD erhöll 3,3%, alltså plus 2,2 procentenheter då i samhällsdagens val och gjorde därmed sitt bästa val någonsin på nationell nivå. Inför nästa års riksdagsval har Sven från hans solide mycket bra förutsättningar. Bakom framgångarna står alla våra hårt arbetande valarbetare runt om i landet. Dessa har under några månader packat och bevittrat ut mängder med valmaterial. De har också varit engagerade ute på gator och torg och därmed bidragit till att partiet lyckats mobilisera en stor del av sina väljare även om många tyvärr valde att inte gå och rösta. Nu börjar en ny valvalrörelse. I, septem I september äger kyrkomalet rum. Det är viktigt att alla svängar och pratar runt om i landet, engagerar sig även i detta viktiga val. Svenska kyrkan är en viktig kulturbärande instans som vi måste slå vakt om. Det är viktigt att Svenumfrarna ökar sitt inflytande i Svenska kyrkan. Det är också viktigt att göra ett bra val inför nästa års valrörelse. Ett bra val i september skapar ännu bättre förutsättningar inför nästa års val. Och det är alltså partistyrisen genom Björn Söder då partisekretären som har sagt detta eller skrivit mm. detta. Ja, innan vi börjar med siffrorna så kan jag väl bara nämna att i riksdagsvalet 2002 så hade SD 1,44 och på följande Europaparlamentsval så tappar vi 0,3 procentenheter fick 1,13 I, i årets Europaparlamentsval så fick ju 3,27 det är alltså en ökning från riksdagsvalet senaste riksdagsvalet då vi hade 2,93 ungefär så. Mm. Mm. Så att det ser ju verkligen lovande ut för framtiden. Och på det så är det dags för ytterligare en pausmelodi. Dane rivest indian logia på solade mest hela dagen vit som snö är min indian men jag har röda spår märken på magen Ä vart du den smyga lilla loppan som viktig som vill vart du den smyga Karibiens kärleksdikt sökte jag nu i palmer med där lavemann storvik vid det visa väsen som visstas i halmen där åt tusen stygga lilla låppan ingen som vill dygn som vet det åt tusen stygga lilla låppan ingen som vill dygn som vet med ett sångligt litet kärleksdikt Se där var je till en annan hud, hoppar den kvickt innan man hunnit säga. Jag vart då det söga lilla lov från som vill, ingen som vill. Jag vart då det söga lilla lov från som vill, ingen som vill. Ursna i Monti coupe stil som man sticka men jag tror rätt att ändra sig när samja handa värter låten vika vart du den där lilla låpan regnen ingen som vill ingen som vill vart du den där lilla loppa, Blev stoppad vid Bromma Tull Tullinspektören var mister den kvällen Plötsligt kastar han sig om kullen Och klia och klöste på alla de ställen äh, Vart tog den snygga lilla loppan vägen Ingen som vet, ingen som vet Vart tog den snygga lilla loppan vägen Ingen som vet, ingen som vet spectors kan mig pingla far tacka på bocka toniki tilluren gustav har blivit en rivig karl han träffade herr trubbaduren öh du suger lilla loppan men ingen Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag att vi skulle ta lite som jag tycker är intressanta siffror som jag har hittat på eh valmyndighetens hemsida www.val.se. Tänkte vi skulle börja med det som kallas för hela riket. Och eh, då tänkte jag ta våra bästa resultat då i olika, det finns en röstfördelning per län här. Och då visade det sig, som David sa tidigare, att Blekinge-len, där har vi lyckats bäst. 7,89 procent hade vi där. I näst bäst lyckades vi i Skåne-len med 6,54 procent. Och ytterligare några län var vi över 4 procent. I Kronoberg 4,74. I Örebro-len 4,53 procent och i Jävleborgs län 4,06. Och eh, ja, om vi tar vårt eh, sämsta resultat så nåddes ju det i Norr 1,31 i Västernbottenns län och näst sämsta blev dessvärre Gotlands län som vi Stockholms län har ett visst ansvar för. Ja, om vi tittar lite hur det gick jämfört med andra partier så kan vi konstatera att Det var enbart i Blekinge län som vi lyckas bli större än Piratpartiet. Och i Blekinge län var vi dessutom större än Centerpartiet som hade drygt 6 Kristdemokraterna hade drygt 4 och Vänstern lyckas inte komma upp till 6 riktigt. Om vi tittar vidare på Skåne län så var vi större än Centerpartiet som nästan kom upp i 5 KD kom en bit över tre- och vänstern kom nästan upp till fyra procent. Och för övrigt så kan vi konstatera- att i Gävleborg så var vi större än KD. Det var en jämförelse med riksdagspartierna. Ytterligare en notering som jag vill ta upp här- innan båda David får komma in med sina kommentarer här. Det är det att ND- Utsattes för något av vad man kan kalla en katastrofval. Och fick bara 1329 röster. Där snart från Alldemokraterna. 0,04 procent. Trots att de hade tryckt upp en lista. Och här skulle jag vilja uppmana att alla invandringskritiska ser till att rösta på Sverigedemokraterna i fortsättningen inför i nästa riksdagsval. Ja för att det finns ingen idé man kan inte få precis exakt 100 det parti man vill ha utan det finns ett invändningskritiskt alternativ i svensk politik och det är Sverigedemokraterna. Mm. Man kan väl säga också att äh, en del utav riksdagspartierna är mer kritiska och äh, på den invandningspolitik som drivs idag av Villa högre invandning <laughs> då men äh, som sagt vill man ha en mer restriktiv invandningspolitik så är ju givetvis SD som man ska rösta på. Ja. Även när det gäller då EU kritik, kritik så får man väl ändå säga att vi är väl mest nej men där är det mest kritiska partiet. Mm. Jag kan väl komma in och säga här att man kan ju höra invändningskritiska tongångar från i första hand Moderaterna och Folkpartiet men det är ju bara läpparnas bekännelse det leder ju inte till något någon verklig insats så ja. man kan bedöma. Och sen är ju Vällinge bland annat. Ja där får man väl inte höra någonting alls från Moderaterna för de har väl inte ens tagit upp frågan överhuvudtaget ja. där jag tror jag i den kommunen. Nej precis. Eh jag tänkte gå in och Jag har redovisat ett par kommentarer som har kommit från etablerad press angående Sverigedemokraternas ökning. Vi är tredubblade alltså och fick 3,3 procent. Och då har jag då hittat i dagens nyheter, tisdagen den 9 juni, så skriver Peter Wolodarski, politisk redaktör, på så här vis att eh, Sverigedemokraterna såg söndagens val som en generalrepetition inför riksdagsdramat nästa höst. Det är en ganska vanlig kommentar från etablerad press. De brukar mena att varenda val vi ställer upp i är någon slags generalrepetition inför nästa. Men i alla fall. Han skriver vidare längre ner att ingen bör tolka valutgången som ett svaghetstecken för Sverigedemokraterna. Partiet gick bättre än i alla tidigare nationella val. Sedan EU-valet 2004 och riksdagsvalet 2006 handlar det om en uppgång på 2,1 respektive 0,4 procentenheter. Han konstaterar också det att om väljarna i Blekinge, Jävleborg, Kronoberg, Skåne och Örebro fått bestämma så hade åtminstone en SD-kandidat skickats till Bryssel. Och så längre ner han går också in på det här med att i Sverige har varit så som det heter förskonat från främlingsfientliga partier, men skriver han att den främlingsfientliga jordmånen finns också här hemma. Om det inte varit för cirkusen kring ny demokrati i början av 1990-talet hade Sverigedemokraternas framgångar förmodligen kommit tidigare. EU-valet var inget misslyckande för Sverigedemokraterna, bara ett av flera oroande steg mot 4%, skriver alltså Peter Wolodarski i Dagens Nyheter. Sen har jag också hittat i Svenska Dagbladet, där det då står om valresultatet som då åledat att anses vara en välförtjänt näsbränna som regeringen och alliansen inte ska ta för lätt på. Eh man jämför också Sverigedemokraterna med Piratepartiet och så ser man då att enligt vallokalsundersökningen så skulle endast 37 av Piratepartiets väljare i EU-valet rösta på samma sätt om det vore riksdagsval idag. Och det är inne bara piratpartiet inte kan räkna allt med att skickas in i riksdagen 2010. Kanske har deras bästa krut rent av brännts av för tidigt. Eh, men sen kommer man då in på ett annat småparti med prefixet missnöje som man då menar Sverigedemokraterna är. Och då så skriver de om Sverigedemokraterna så här att de fick inga mandat men firar sannolikt ändå. Deras väljare är traditionellt dåliga på att rösta i EU-valet, men desto bättre på att ta sig till vallokalerna i riksdagsval. Ur det perspektivet är Sverigedemokraternas 3,3 i söndags renare om ett glädjebudet för dem. Och SD-väljarna kastar inte flaskpost. Deras missnöje är beslutsamt. Enligt siffrorna ovan uppger 73 av dem att de skulle rösta på samma vis i ett riksdagsval, jämför det med Piratepartiets 37 ja, våra väljare är mer beslutsamma konstateras det i svenska dagbladet och eh, jag vill vilja också tillrägga det att de här nya uppstickare partierna som har kommit som Junilistan, feministerna, piratpartiet, sjukvårdspartiet, pensionärspartiet, det är egentligen olika varianter av ny demokrati alltihop och eh, kommer med största sannolikhet gå samma väg dessutom. Ja, jag tänkte ta lite från DN den 8:e stod det så här Valokars undersökning visar även att Piratepartiet har tagit flest väljare från Sverigedemokraterna i rikspolitiken. Och en ledare samma dag så står bland annat så här även den idén då. En glädjande bieffekt av Piratepartiets kampanj är att den minskade Sverigedemokraternas möjligheter att ta ett EU-mandat. Sveriges Televisionars valokars undersökning visar att piraterna framförallt temptas sitt stöd från yngre män med lågt förtroende för politiker en grupp som översimmentera bland Sverigedemokraternas sympatisörer. Ja samtidigt så vet man ju inte riktigt hur trovärdig den där undersökningen skulle vara ändå som SVT genomförde för jag vill minnas att enligt den undersökningen så skulle även eh, feministiskt initiativet ja, ha eh, så att säga vunnit över oss eh i det totala resultatet eh, men så var ju inte färligt va. Så att eh, det är ju tvivelaktigt och då kan ju även de här siffrorna vara tvivelaktiga. Ja. Jo ja, vallokalsundersöken det avviker ju ofta ifrån slutet av resultatet ganska stort. Mm. Men eh, jag tänkte avsluta med eh, klipp då vad som stod i metro här i veckan. Det står så här, SD fortfarande populära i söder. I riksdagshållet 2006 hade Sverigedemokraternas stora framgångar i Skåne. I EU-valet gör de sina bästa resultat på länsnivå i Blekinge. Partiledaren Jimmy Åkesson är från Sölvesborg där partiet nu fick 10%. Fast Åkesson var inte EU-kandidat. Toppnamnet Sven-Olof Sellström hade däremot ingen större framgång i hemlighet i Jämtland. Bästa av resultatet gör partiet i Skånska Osby med 11,6%. Och därmed är det dags för ytterligare en pausmelodi. time to say good night to napoli but the little euler shop will stop and linger while I buy a wedding ring for your finger in the meantime let me tell you that I love you bala signorina kiss me good night bala signorina kiss me good night bye, -bye. It is time to say good night to Napoli. Oh, it's hard for us to whisper, but I say we let all mourn about the Mediterranean sea. Oh, in the morning, signorina, we'll go working Well sight by the little, little shop we stop and linger while I find the welding rings Knights me good night. signorina kiss me good night. signorina kiss me good night. Ja, det här är Radio SD. Det där var lite läd och den här melodin var faktiskt den första eller möjligen andra skivan som jag fick som barn. Ja, vi fortsätter att gå igenom siffror när det gäller Europaparlamentsvalet. Och då har vi kommit till Stockholms län. Och där kan vi konstatera att vi i länet totalt fick 1,87 procent. Och det tillhör ju de sämsta resultaten dessvärre för Sverigedemokraterna. Eh, och i Stockholms stad, där fick vi 5 337 röster och det var bara 1,60 procent. Och eh, i övriga Stockholms län så fick vi 8 554 röster och där lyckades vi faktiskt ta oss över 2 procent. Så det blev 2,09 år. Mm, det var dock eh, drygt en fördubbling i båda. Ja, eller i Sökoms län kanske rentav nästan en tredubbling. Jo, vi gick ifrån på totalt sett förbödare de här östra distrikten så ökar vi nästan 10.000 röster till närmare 14.000 så att det var ju eh, procentuellt sett har ju en stor framgång även i i vårt distrikt eller i våra två distrikt snarare. Eh när man tittar lite närmare på eh, kommunerna så kan vi ju får konstaterar att kommunförening Västra Södertörn har varit den kommunförening som har lyckats bäst i det här valet. Man har ju Södertälje på 3,27 man har Botkyrka på 3,07. Man har Nykvarn på 4,14 och man har Salem på för Salem höga 2,36 Och det vill man ju jag har pratat med ordförande där Robert Stenqvist och han menar ju på att det Det är en aktivitet man har haft med utdelningen av i första hand den här Stockholmskuriren och i andra hand genom utdelen av valförhållandrar. Jag hoppas att vi ska kunna få ett samtal med honom här framöver i något av våra kommande program. Om vi tittar för övrigt så kan vi konstatera att i de kommuner där vi har mandat så har vi lagt oss på ungefär 2,5 procent. Vi kan se Haninge 2,69 procent. Huddinge 2,62. Järfälla 2,63. Vi har vidare Sigtuna 2,46. Vi har Upplands-Vesby 2,5. Vi har Upplandsbro 2,82. Och där vi inte representerade, där är vi dessvärre i de flesta fallen under 2%. Undantaget är Nortelje 2,43 där man har fått igång en höfsat aktiv arbetsgrupp så det ser ju lovande ut för framtiden. Jag glömde nämna att i Näsham där har vi också drygt 2,5 Där har vi ju tappat ett ord mandat sedan Johan Lindgren lämnade partiet. Ja, det är väl ungefär så långt man kan komma. Vi kan ju konstatera att våra sämsta resultat uppnåddes i Danderöd 1,01 och vi kan vidare se att vi i Teby har 1, 4 i Vaxholm har vi 1,26 men när eller Vaxholm så ökade vi från 2 röster till 44 så det är ju ganska stor ökning där också. Ja, jag vet inte om ni har något ytterligare här. Jag kan väl Till de här totala siffrorna, har ni någon kommentar till det? Ja, de är Retebio Döndryd, där har vi ju av historiska skäl inte haft så mycket aktivitet, men vi är på väg att få igång aktivistgrupper även där inför nästa års riksdagsval så att förhoppningsvis så kan vi boosta resultaten då istället. Mm. Jag tänkte ta upp här också vilka kommuner vi var större än riksdagspartierna. Det är inte så många, men i Botkyrka så var vi större än Centerpartiet. Och i Danderyd så var vi större än Vänsterpartiet. Där, ja. <laughs> I Haninge så var vi större än Centerpartiet, liksom i Huddinge, liksom i Järfälla. I Nykvarn, där var vi större än både KD och Vänsterpartiet. Och slutligen i Upplandsbro så var vi större än Centerpartiet. Så att totalt sett, även om vi hamnade långt ner på eh SD statistiken när man ser över hela riket så tycker jag nog att vi här i Stockholms län och stad kan vara ganska nöjda med vår insats den här gången. Mm. Jo, om man också jämför med om man tittar lite mer lokalt på andra delar av landet så ser man ju att det är ganska många orter, ganska många olika ehm distrikt, kommuner där vi tidigare varit nästan helt eh, utan röster men som vi nu har kommit upp i ett par procent i alla fall så att eh, vi har definitivt etablerat oss även på de Allra minsta orterna runt om i landet. Ja, jag tänkte att jag skulle titta ytterligare och då gå ner på kommunnivå. Och det är Södertälje som ju är intressant. Vi har ju tagit upp Södertälje många gånger som ett avskräckande exempel på vad mång mångkulturen presterar. Och vi kan ju konstatera att i 50 valdistrikt så är det bara ett, ett par tre stycken där nationaldemokraterna är större än vad Sverigedemokraterna är är möjligen då för cirka 47 så är vi alltså bety betydligt större än Nationaldemokraterna. Och det är med samma motivering som tidigare att är man invandringskritisk så bör man koncentrera sin röst i riksdagsvalet på Sverigedemokraterna och inte på några eh partier som då plockar så då normalt anhängare från oss. Eh vi kan väl konstatera här bara jämförs då att utan med 50 valdistrikten så var öste större än centern i 29. Större än koden i 17 och större än vänstern i 8. Så att det ser ju väldigt lovande ut. Vi får ju komma ihåg också att eh vi fick ju två mandat att se det täljes när det gäller röster men vi lyckas inte besätta dem. Vi hade ingen kandidat men ute kommande val 2010 så kommer vi säkertligen ha en stark lista så det täljer. Mm. Jo, vi är helt klart i nivå med de mindre riksdagspartierna mm. totalt sett och det tror jag nog att vi kan stärka positionerna ytterligare inför nästa års riksdagsval. Mm. Sen är det ju så att väljarna ser vad partierna kan göra i EU här nu och inte vad man kan göra i sin egen hemkommun. Så att här kan man ju tänka sig att i såd ett läge då överlag så kommer ju siffrorna gå upp betydligt här då när det gäller själva kommunalvalet. Ja, det är ju en förhoppning och en tro som vi har. Om man går in på vår hemsida både på partinyheter på rikssidan och om man går in på vår lokala www.sverigemoklaterna.se snedstreckt Stockholm där finner man David Bergqvist mm. en av de mest aktiva i Nacka i det område där bilden är tagen bor Mona Salin så hon fick säkert också valtidning i brevlådan denna dag står det på partinyheter på rikssidan och äh, det är en annan bild på David på Stockholms hemsidan. Just det. Ja, jag vet inte om vi ska ta vi kan faktiskt ta och läsa här vad man säger på Partinyheter. I Stockholmsområdet har aktivismen varit i långsam men stadig tillväxt det senaste året. De nya och de gamla aktiva drog igång året med att direkt i brevlådorna leverera cirka 45000 exemplar av ett Stockholms specialnummer av Västkuriden. Vi kan väl också säga att vi fick hjälpa Postverket här på cirka 12000 utav dem. Mästa provet att lyfta huvudstadens svall siffror till nivåer som tar in partiet i riksdagen och anständigt väntar 2010. Men i och med EU-kampanjen har man avlagt ett fältprov av aktivism genom en enorm bladning. Ja, så står det här och eh... Ja, jag kan väl fortsätta med den här summeringen som vi har av vad som delas ut under maj. Och då, det gäller då i första hand valföråldrar. Lidingö 7300, Järfälla 6150, Haninge 5000, Botkyrka 4000, Huddinge 4000, Vaxholm 3100, Nacka 2850, Sigtuna 3450. Ekerö 2000 Nortelje 1250 TB 1100 nu kvar 1000 Sundbyberg 400 Solna 300 Värmde 300 också Ollentuna 150 så det är bra, bra spridning över Länet. Totalt delas ut 45.350 valfonder och annat material under maj månad i Stockholmsområdet. Jag ser inte Stockholms stad här men det är ju ett annat distrikt så att de mm. får redovisa det själva. Precis och det där var som sagt bara maj månad så att det som mm. delades ut första veckan i juni är inte medräknat. Nej äh, och det var ganska mm. så mycket. Jag kan nämna, nämna det då att i Nacka så delades då inför varorörelsen här nu och man då lägger ihop det här 2.700 och det var 3.650 eh 2500 var eh under majora med det som delas under Malmökan så är vi uppe i 9500 hushåll. Vilket då är ganska så bra. Mm. Och resultatet eh, i Nacka kommun visar ju det att eh, vi ökade då från 0,48 under förra EU valet till 1,5. Det vill säga att det är väl lite drygt kan man säga, lite drygt en tredjefaldig ökning. Mm. Vilket faktiskt eh, är ganska så bra resultat då ifrån henne till SD. Eh, alltså i ökning räknat oss är eh, ganska bra i förhållande till eh, Sverigemokraterna i riket eh, över dem. Ja, och bättre blir det till nästa gång om det är övertygad om. Jaha, vi ska väl ta en pausmelodi till. Så lunkar vi så småningom från back i buller och tumult när du Kom dit i glas där full Du gott med faden och garnar nu yngling nu Vi låt den skänsta som åt den i tycker du att graven för djup norr över land så där sett i to oändligt och och tre så då dare du vid din remmar och pressrund rusik och med hatt och sned start fram din livprocess in och grasvatta led om som pratar där så sung med band och spärnor på din kropp med i jord och hyblar på dess lock Tycker du att graven är för djup Nåver lands av dig då är det Söpades en och ett dit och två dit och tre så dör du nöjdare Men du som till din återfär ifrån det du till bo dig ej för din ras ska fast en an ro palldrink sådan ges från mat och vin kör honom i sitt an och mang ut bo sen i den no vändli vinbrygg ur hans trub om tycker du att graven är för djup loven land såna en dit och en dit och två dit och tre Så dör du nöjdare Säg, är du nöjd min gran När sägs och prisa världen nu till slut Om vi har en och samma växt Så följ om så tryggt ut en fast med vinet rutt, lovit or vår vardinna ut av oss och allkom den i graven fritt din afton fännans glos om tycker du att graven är för djup norrländs lårland sig då en super det syndigt och ändligt och, och, och tre så då du nöjdare kö du att graven är för djup norr i land så ta dig då en subbar i sentit och en dit och bodit om dig så då ni där är Ja det här är radio SD Jag tänkte att vi skulle kommentera Miljöpartiets framgångar i opinionen och i Europaparlamentsvalet. För mig så verkar det som att Miljöpartiet lyckas göra en säl igen. Jag kanske drar jag till minnes hur Miljöpartiet lyckades lura svenska folket att den omfattande säldöden berodde på miljöpåverkan. Och hur detta då gav Miljöpartiet en riktig skjuts framåt i välja opinionen. Att det sedan visar sig att seldöden orsakades av sjukdom och inte av miljöfaktorer det kommer väl aldrig riktigt fram i den här debatten. Och jag tycker att vi har en liknande situation nu när Miljöpartiet profiterar på människors rädsla för en klimatkatastrof. Att människors inverkan på miljön kan vara skadlig, det ifrågasätter väl inte någon. Men det har blivit politiskt omöjligt att få vett och sans i debatten. Och det är väl i dagsläget här i Sverige lika politiskt inkorrekt att ifrågasätta katastrofscenariot vad gäller klimatet som att ifrågasätta massinvandringens negativa påverkan för Sverige och svenskarna. Eh ja, man kanske kan påpeka här att katastrofanhängarna har ett ekonomiskt intresse av att skrämma upp folk. Det blir mer pengar till forskning, inklusive löner. Det blir mer pengar till utveckling av dyr ny energi. Och ja, jag kan bara avslutningsvis här då säga att det känns lite märkligt att vi i Sverige ska satsa en massa pengar till exempel på utveckling av solenergi för uppvärmning. Det passar väl bättre i sydliga länder kan man tycka. Man behöver bara titta ut genom fönstret där så ser man hur rätt det är. Mm. Men det triviala också att solenergi ska vara den dyraste eh el eh produktion procenten så att säga. Det är ganska intressant också att se här hur vi haft i Sverige när det gäller om klimat så kan man ju säga då att eh, om man går efter vad DN skriver i ons onsdags nu då, den 10 juni så har man skrivit här nu när det gäller oss Sverige att eh, vi haft en rekordkall start på sommaren och eh, man skriver så här tycker du att en gångna helgen var kall? Det var den. På flera håll eh, var det till och med rekordkallt. Långt ner i Göteborg upplevde man så ka eh, kallade järnnätter, frostnätter på samma hjärn och eh, under den eh, sistlina helgen så slog eh, Västerriket 142 år gammalt körldrekord för juni. Så att eh, ja, varför man ska bör oroa sig för att det blir varmare, det kan man göra några särskilda helger då, men eh, det är intressant också att se vad Reinfeldt nu gör då eh, i och med att eh, han blir då eh nästan nu blir är ju eh, ordförande land och här, här skrev man då också på Det är nästa sida då så att säga under samma uppslag i den skriver man då att Rolf Reinfelt vidstartade med förslag om koldioxidskatt. Eh vad det skriver man här då att eh, i Brys Bryssel då alla EU-länder bör införa en skatt på koldioxid eh uppmanade den svenska statsministern Fredrik Reinfelt när han smygde debatterande som EU-ordförande i Bryssel. Miljön och jobben blir viktigast under ordförandeskapet förklarade han. Och här menar då att en koldioxidskatt det är ju ett skatt gör jobbet när det gäller att bekämpa klimatförändringar. Sverige har haft en så sådan skatt i 20 år. Den sätter ett pris på utsläpp och stimulerar till högre energieffektivitet. Nu försöker jag övertyga mina kollegor om att uh, göra samma sak så sa är det helt. Jag framhåller också att en sådan skatt ger dubbelvinst efter, eftersom den också ska stärka statskassan förlänga mitt stora budgetunderskott och uh, Jag alltså som eftersom ni då sitter här och är medlemmar i ett parti då som rullar på ekologiskt grönsynssans är ju vi att visst skulle man kunna beskatta då eh alltså förorenande gaser skulle man kunna beskatta men nu handlar det inte om en förorenande gas utan nu handlar det handlar ju faktiskt om en natur, naturgasen då koldioxid och man skulle kunna nämna då att eh, vulkaner eh orsakar väl eh, producerar mer koldioxid än vad all trafik eh på fossilbränsel när hur tar vi det och då även havet producera mer godsysid. Ja, nu ska vi kanske inte ta och eh, ja, alltså se inte... att vi forskar det här va ja. utan vi tar och bara konstaterar tycker jag att eh, det har blivit lite hysteri om det här. Mm. Det är klart att eh, människan påverkar miljön. Men det är klimatet då som är. Flora säger då människan verkligen ja, vi är väl inte, kanske inte helt överens här i den här frågan Nej. inom partiet. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med någonting som vi borde vara överens om. Och det är vikten av att främja svensk kultur. Och det är ju uppenbarligen så att det här är inte någonting som riksdagspartierna prioriterar. Och jag skulle snarast vilja påstå att det är så att man gynnar mångkulturen på den svenska kulturens bekostnad. Jag kan nämna att för någon tid sedan så hörde jag ett BBC-reportage från det afrikanska landet Zambia. Och ur det här programmet så skulle jag vilja citera ett uttalande från en ledande representant från en av Zambias många folkgrupper. Han förklarade varför man satsade på den lokala kulturen med de insiktsfulla orden. Ett folk utan egen kultur är förlorat som också är en av representanten för en av Sambias folkgrupper. Och i det här sammanhanget jag kan jag nämna då att man kan avlyssna BBC-sändningar på frekvensen 89,6 MHz. Det är alltså i alls närheten av vår frekvens 88. Eh och sändningstiden för BBC är 0400 till 0600 på morgonen. Eh ja, visst kan nu programmen betraktas som politiskt korrekta, men inte lika påfallande vidare påstås som programmen i Sveriges radio. Sen ska jag också upprepa vad man kan läsa i en av Supens turistinformationsbroschyrer. Det står så här: "Ett folks största tillgång är dess kulturarv som ger identitet och ett kollektivt historiskt medvetande." Och då tycker jag att man ska ställa det här dessa båda uttalanden mot vad Fredrik Ranfällt och Mona Stalin givit uttryck för. Och då väljer jag att eh, be David lång att citera vad vi kunnat läsa i bland annat Esstkuriren och jag tycker det är viktigt att aldrig glömma bort vilken syn dessa båda ledande politiker har på Sverige och svenskarna och jag tror väl att David eventuellt våra kommentarer mm. det som har återfunnits i sitt antal utav våra Esstkuriren. Ja, Reinfeldts nya Sverige alltså citat ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån slutcitat. Det var statsminister Reinfeldt på besök i Södertälje för orten Ronne hösten 2006. Eh, det här är inte riktigt sant naturligtvis. Självföraktet är också ett ursvenskt drag och den ädla konst behärskar statsminister Reinfeldt uppenbarligen till fullo. Sinne för ironi tycks han dock sakna helt, för hur ska man annars förklara att ovanstående uttalande gjordes på just den plats där mer så kallade utvecklade befolkningsgrupper för bara två år sedan visade oss barbarer hur man på ett civiliserat sätt kastar sten på unga flickor och beskjuter polistationer med automatvapen? Ja, tar du Mona Sahlin också kanske? Ja, Mona Sahlin, Sverige. Citat, jag tror att det är lite det som gör svenskar så avundsjuka på invandragrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och såna töntiga saker. Slutcitat. Det är alltså Socialdemokraternas partiledare Måns Allin i tidningen Euroturk mars 2002. <laughs> Utan att själv förstå det beklagar sig Måns Allin över de förödande konsekvenserna av flera decenniers so socialdemokratisk kultur- och skolpolitik. Nej, mm. det, det är så konstigt egentligen för att de har den här inställningen till massinvandringen då i och med att de anser att vi inte har någon kultur så vill de väl låta importera kulturer för att kunna skapa ett folk som inte existerar i Sverige i det här ut sagt som det ser ut i norra. Är inte det hemskt att tolka deras resonemang där, men nej det är svårt att tolka bort. Nej. Ja, ja, jag ska bara ta upprepa här nu när det gäller kulturbiten de här citaten som jag tog då. Ett folk utan egen kultur är förlorat och ett folks största tillgång är dess kulturarv som är identitet och ett kollektivt historiskt medvetande. Ja, på det så kanske vi skulle ta lite grann om vad som hände ute i Europa i samband med EU-valet. I Finland så kom ju den här sannfinländska partiets ledare Timo Soini in Och han var överleksarna, fick vi över 100 000 röster för mig, jämfört med den som kom tvåa där, som fick väl kanske 20-30 000 röster. Och eh, det räckte ju alltså till ett mandat. Och när det gäller de här sandfinnarna så är de inte lika nationalistiska som Sverigedemokraterna, men de är lika främlingsfientliga och populistiska, allt enligt Sveriges Television. Man behöver väl inte vara lika nationalistisk i Finland i och med att, ja, det är... Finland är väl inte, deras folk är väl inte lika hotat som det svenska. Ändå. Men han har väl skött sig ganska så väl där ändå. Ja, Tack man, och lov. Man kan väl säga att han tycker inte att man ska ha den här, vad man nu kallar, är det tvångssvenskan eller vad det är. Så när man tvingar alla finska leder i skogen att läsa svenska, det är han ju inte för. Men det kan man kanske förstå hans inställning. Vi kan också nämna att Dansk Folkeparti ökade från ett till två mandat och det trots då att Danmark minskar sina sitt antal ledamöter från 14 till 13 enligt då Lissabonfördraget. Eh ja, sen kan vi notera också att nationella fronten gick ju något tillbaka här och tappade ett antal mandat och då stod det så här i aftonbladet anledel till att gamlinga som Le Pen från national tappat fotfästet anses dessutom vara att president sarkoszy satsat hårt på en politik som skärmar frontens väljare. Och det är ju inget fel med det om de etablerade partierna tar över eh de nationella partiernas politik. För länge om menar allvar med. Det. I Sverige blev det Pirate istället för Sverigedemokrater står också i samma eh ledar på ledare på kultursidan. Ja, därmed så tycker jag att vi har kommit till punkt här och jag och då både David antar vi vill tacka för oss nu. Mm, vi och så vi avslutar med en eh, melodi med Lars Christer. Tack så nöj för idag. Hej då. Hej då. Tack. Hej. I'm walking down the street my feet feel like dancing. I... The people that I meet are smiling, romancing. I love Europe. There's something in the air that's almost enchanting. I love Europe. This is the place for you and me. We're a part of one big family. I love Europe. From the sun in the south to the ice in the north. I I feel so excited I love you My heart is beating fast I just can't deny it I love you There's a party going on and We are invited I love you This is the place for you and me We're a part of one big family So magnetic. So fast tears dear. Fire is overthrown the same good frustrations I love Just a coming home and all of a nation I love Europe I feel it all around, this groove and sensation I love Europe This is the place for you and me We're all part of one big family This is the place for you and me, we're a part one big family, this is the place for you and me, we're a part of one big family.